dag, og hjertelig velkommen her til Kældersnak live podcast. Vi er jo et øh, program på Aarhus Studenter Radio, og det er jo lidt en, øh, en special i dag, Christoffer. Det er det i hvert fald. Nu skal jeg lige have den ned af min lomme. Ja, vi har fået sådan nogle øh, microporter på, hedder det vel. Det føles sådan meget specielt. Det er lidt ligesom ja. at nakketræk eller et eller andet. Mere ja, det er det faktisk. Har du det i øh, folkeskolen? Det havde jeg ikke. Jeg fik at vide i øh, 9. klasse, at det nok ville være en god idé, fordi jeg har sådan nogle tænder, der er lidt skæve her. Ja. Men jeg synes, det var lidt for, for gammel. Du har flotte tæ tænder i dag, Ja, jeg har Dracula-tænder, har jeg fået at vide. Ja. Jeg arbejdede i Børnehaven engang. Ja, du, altså, du, du er en flot mand på rigtig, rigtig mange måder. Ja, Og så nu skal jeg... vi ikke snakke om mig. Nej. Fordi vi sidder jo her nede i øh, Mølleparken i ja. Aarhus, i anledning af festugen. Det gør en, vi nemlig. En fantastisk uh, lokation. Vi kan se uh, regnbuen herover. Der er en super bod Der er nogle forskellige telte. Og så, så selvfølgelig uh, skulpturen der. Og som sædvanligt er der milliarder mennesker oppe i Ola Fogliassons mægtige, mægtige, mægtige mægtig top. Ja, man kan se dem også som sådan en form for, for skygger. Det kan jo være, man kan, kan vinke. Men de ser ikke noget. Kan I se står op? Der er rigtig mange børn. Sidst jeg var op, det jeg tror, det er en måneds tid siden, der var der simpelthen en... En dreng med damp, som fyrede rundt deroppe. Du okay. Blev ved med at løbe ring. Man kan løbe i ring op i øh, regnbogen. Op. Det kan vel ud... også noget med farverne, der er sådan trigger lidt. Men det tror jeg også det er. Det kan godt være, han, han får sådan et kick ud af det. Virkelig et kæmestort kick ud af det. Men øh, vi er jo et, et podcast, som nævnt. Og vi har ligesom et, øh, et fast program, vi, vi går efter hver eneste gang, vi sender. Vi har et tema hver eneste dag. Og i dag der er temaet Aarhus. Sjovt nok, fordi det er Aarhus uge, det er Aarhus Studenter ja. Radio. Og vi sidder her i Mølleparken. Ja. Og hvad skal vi i dag? Jamen, man kan på mange måder sige, at det her det er kældersnak med venner. Ja. Vi får besøg først, håber vi de er ikke helt endnu, af Bofinkervej, ja. som vi skal tale lidt med. De er jo øh, virkelig meget på farten lige for tiden, både i Aarhus og rundt omkring i det ganske danske land. Så får vi besøg af Jeppe Lof der Loftær, ja. en streaming streamingstjerne, som det jeg har døbt ham. En form for up-and-coming-musiker, up yeah. kan man godt sige. Man kan sige, at nu har han alligevel været i gang så lang tid, han burde være etableret nu, inden for det, man kalder 12-15 år. Ja. Yeah. 12-15 år, de kender ham nu. Og de plejer at stå og skrige, når han er ude at spille. Der er ikke så mange 12-15 år, I har i dag. Jeg kan faktisk ikke spå den eneste. Men det kan jo være, at han så kan få nogle, nogle nye fans. Mm. Han har i hvert fald en lille Aarhus historie, som han gerne vil dele. Så det er nogle af de ting, vi skal igennem. Derudover så har vi også en øh, konkurrence, hvis vi skal køre hernede. Vi har jo øh, en sponsor, plejer vi at kalde det. Uh, det må ja. vi ikke øh, kalde det mere. Det Jeg kan allerede se lidt sure øjne dernede fra. Ja. Så det er vores øh, venner. Kasper, han smider den. Ikke sig det, ikke sig det. Nej, det Nej. er noget med kommercielt og ikke kommercielt. Vi er ikke sponsoreret af Pizza Planet, det tidligere øh, Pizza Corner. Vi ja. er venner med dem. Ja, så de giver os gratis pizza, mod at vi så snakker om dem. Yeah. Men, men det er sådan, et venskab er. Så giver og tager man lidt. Yeah. Og det er jo der er nogen, der måske kender uh, Peter Corner, der lå nede på Vesterbro Tov. Uh, fantastisk sted. Men dem, der havde det, de blev uh, snydt af udlejret. For, for dem, der ikke helt kan huske det, det var jo dem, når man bestilte mad derinde, hentede maden derinde, man stank af pizza -brød i to uger efter. Ja, yeah, altså det meste af Vesterbro Tov var jo en stor form for røgsky yeah. af lam og kylling og hvad det ellers yeah. stegte. Det er jo ligesom den der the dome, hvor der var sådan en et, et, et samfund inden for én kubel. Det var der virkelig nede på, nede på pizza corner Dengang er en kubbel af samfundet Og så stank alle mennesker og røg derinde Ja det er rigtigt Den Men ham der så havde lokalet Han smidte dem ud Fordi han synes det var sådan et godt koncept Og der var mange penge i det Så han valgte at smide dem der havde fundet på det ud Og så lavede han sit eget pizza corner Og de originale for pizza corner De så flyttede ned på street food ja. Og nu er de pizza planet Så man skal så holde, sig deroppe, holde sig væk fra det men man skal holde sig nede, i, altså bare nede ved Street Food. Fantastisk område dernede. De har fået, øh, nu er det nogle måneder siden, de rykker dernede, de har fået lige ud, når man kommer ind ad hovedet en gang. Så bare lige ud, og så 100 meter. Ja. Så kommer du derind. Man kan sige, at det er den bix hvor der er den længste kø. Det er Pizza Planet. Men der er en konkurrence, man kan vinde øh, faktisk 6 pizza på i løbet af den næste team. Ja. Har vi lavet en aftale med Karsem dernede. Ja. og det er et meget, meget enkelt spørgsmål til at begynde med. Som vi kommer med senere, ja. når Pita-konkurrencen ligesom skydes i gang. Det er et spørgsmål, og så vinder man tre stykke Pita. Ja, og så kommer der et spørgsmål senere, det har vi ikke fundet på endnu, hvad det skulle være. Det er lidt dumt, vi ikke har... Men det, det, det skal nok lykkes. Vi plejer jo tit at starte vores program med ligesom lige at snakke om, hvad vi har lavet, siden sidst vi sendte. Ja. Og nu har vi jo haft ferie. Men hvornår sendte vi sidst? Jamen det er jo... Det var på Roskilde Festival. Hvor vi jo også snakkede med Bofinkevej og mødte dem. men over det? er jo juni. juni. Ja. ja. Så lad mig spørge dig, Christoffer. Hvad har du lavet siden sidst? Hvad har jeg lavet? Jeg har rejst lidt rundt. Ja. Vi har jo haft, vi går begge to på journalister i skolen i år. Så vi har jo øh, mere eller mindre fire års ferie. Sommerferie. Vi har 65 dage. Sommerferie. Så jeg var ude og rejse lidt, kigge lidt rundt omkring i verden. Blandt andet Cuba. På Cuba? Jeg sluttede på Cuba. Fantastisk sted. Et underligt, underligt samsur med spansk kultur, afrikansk kultur, latinamerika, når det aller, aller finest. Var det godt dernede? Fantastisk. Det var det? Ja. Oplevede du noget? Noget du vil dele? Oh, der var mange ting. Der var øh, nogle absurde situationer. Jeg har, jeg har faktisk et lille klip. Vi, vi, godt lige kan, vi, vi kan godt lige spille her lige om et øjeblik. Okay, du har klip med? Ja, jeg har et lille klip med ja. Okay. Så må vi se, om du kan gætte hvad der foregår. Okay. Jeg ved ikke, om det skal være øh, sjette pizza brød der går til dig, hvis du, hvis du gætter det. Hvis jeg det. gætter den? Ja. ja. Det synes jeg, det lyder øhm, meget fornuftigt. Det, det kan vi lige prøve at høre. Men øh, hvad laver man, man, rejser rundt på Cuba? Cubas hovedstad Havana er et fantastisk smukt sted. Øh, den gamle bydel boede, boede jeg i der, hvor det er, man kan se, at alt arkitektur er stoppet med at udvikle sig siden 50'erne. Siden 50'erne, der er al udviklingsdoblet på Cuba. Okay. Så det er ligesom at dumpe ned i sådan et spansk, kulturelt haløjse. Og så er der bare festerfarver og, og salsa og, og det hele. I det var noget med, at du dansede salsa dernede? Ja, jeg kan danse. salsa. Så sagde du ganske kort. Du har fået nogle lektioner, eller hvordan var det? Ja. Okay, og var det noget, du, du lærte? Det var noget, jeg øh, blev ret god til. Okay. Ja. Jeg har også et klip med det, det vil jeg helst ikke spille. Det har jeg valgt ikke at skabe bringe ud til, til plenum på nogen som helst tænkelig måde, men jeg har, jeg har det faktisk optaget, hvor jeg danser salsa. Altså en video? Ja. Okay. Det kan jo at den kommer op på Facebook-siden. Det vil, det jeg helst det her. Nej, det må vi lige tage efter programmet ja, Det her. kan vi prøve at se på. Men det er godt, det var fire trin. For dem, der kan danse salsa, det er fire trin. Og så efterfølgende, så skal du ligesom lære at dreje damen rundt og sådan nogle ting, men det er manden, der fører. Ja, det er meget intimt, kan jeg forstå. Nu læser jeg timt. jo, eller jeg læser noget i en let øh, bog nu her hvor han snakker om salsa som en form for et, en scoredans. Mm. sige, hvor man i Aarhus står mere med sådan bassa nede på, på Heidis. Ja. Så det er det jo lidt finere, kan man godt sige. Ja, Jamen, det, er det. det er det. Det er meget med hofter. Jeg fik også at vide at vores salsa instruktør som var meget vild med et magasin, jeg havde købt i magasin, der hedder Coupetrade. Ja. Fordi der er jo ingen magasiner, der er ingen mulighed for at komme på nettet og så videre på Cuba, Så den information, man ligesom kan komme til magasiner... Øh, blade og så videre øh, Aviser Den elsker man Okay Ja øh, Og vores kuba øh, Vores altidere der på kuba Han, øh, han sagde til mig at Du skulle bruge mere hofter Du skal bruge hofterne Du skulle bruge hofterne du Okay have, Altså jeg er jo ikke Jeg er jo et stift Ja Ligesom du også er Så jeg, Det var svært for mig At kunne bruge hofterne Så er det sådan en form for En twerking Bevægelse ja, Nej, nej det er ikke Jeg skal ikke ned, ikke ned med, Okay med det er om, ikke op og ned Det er ikke er op og, og ned Det er mere siden. sådan rundt omkring Og vi laver S'et Laver otte tallet Ja Ja. Det lyder meget sensuelt. Mm. Bestemt. Jeg har jo været i Kroatien og rejst rundt. Jamen, kunne du, du sige, du jeg skrev til dig? Du skrev til mig. Skovbrand? Ja, der var skovbrand dernede. Mm. Ja, ja så altså, jeg læste jo godt i medierne, at det var fuldstændig vanvittigt. Faktisk i Split, den by, hvor jeg var i. Og jeg sige, jeg oplevede det altså ikke uh, synderligt meget. Det var, der var meget stille og roligt. Okay. Jeg så billedet derfra, det var... Ja, det virkede nærmest som om, at halvdelen af byen var brændt ned mm. Men det var den altså ikke Men det var godt nok varmt dernede Hvordan ser du ud der, hvor I boede? Øhm, vi boede på Airbnb Vi boede rigtig mange forskellige steder Der var jeg lige fra altså, lejligheden med, med rotter, der kravler rundt Man lige kan se halen gå ind under sengen Nej. osv ja. Til de lidt finere øh, former for lejligheder mm. Så det var en, en blanding Men det var fedt Det var en god måde at rejse på, synes jeg Med Airbnb Hvordan var Airbnb øh, i det var, øh, det var okay. Så altså for dem der ikke har hørt øh, podcasten, der har vi jo snakket en del om Airbnb, fordi du har haft nogle lidt, øh Jeg ja. ja, ja. har haft nogle lidt uheldige episode med med Airbnb er. Ja. Ja. ja. Vi optager nede i mølleparken, som på meget måde er lidt, øh, et lidt sted. Er det en hundekamp? Vi har vi skal ikke helt kunne sige det, det er en form for for hunde hanekamp? Ja. Det er vigtigt at holde folk opdateret. At det er en hundekamp. Ja. Vi får at vide at det er en øh, en hundekamp. Men der var jeg, og så tog jeg videre til uh, Way We Out West Festival. Super fed uh, festival i Gødeborg. Det har jeg jo glædet mig til at høre. Det var yeah. simpelthen Ja, yeah, jeg har jo hørt uh... Frank Ocean. Jeg hørte Frank Ocean, ja, i Gødeborg. Fantastisk koncert. Jeg så ham jo på uh, Northside, hvor jeg må sige, hold da op. Der var vi begge to enormt skuffet. Mm, jeg har ikke hørt Frank Ocean siden. Nej, jeg har også haft det sådan lidt dårligt efterfølgende. Det var jo, hvad kan man sige, han, han mumlede lidt i mikrofonen. Thank, thank you. Man kan at sige ikke kalde en han kiggede ned, og han var, han var sjov. Det var en lydprøver. Og jeg så mig i Göteborg, og det var, og så det var. Jødeborg, og det var sådan en helt anden oplevelse. Frank Ocean han, øh, han hoppede rundt, han grinede, han smilede, han lavede jokes. Der var 30 strygere på scenen, der var 15 guitarister indover. Der var video-sekvenser. Hvor mange var der på scenen, du? De sad i sådan en række, hvor de sad øh, en stryger og en guitarist og en stryger. Hele vejen ned af den der form for catwalk, som man okay. havde. Og der var jeg i hvert fald 40 musikere, Nej. hvor på Northside, der havde han jo to, to, en halv. to misser. Ja, og han var selv den halve. Han var selv den halve, ja. Hvis han var halv, det ved nærmest ikke engang, om han var der. Men det var en rigtig, rigtig god festival, og jeg fik jo kreditering, Så på den måde er det rigtig godt, at jeg lige får nævnt den også her. Så jeg ligesom kan sige til dem, nu har jeg lavet nu podcast nævnt, ja. om festivalen. Ja. Og jeg kommer igen til næste år. Men prøv lige at fortælle, altså hvordan var han sådan musikalsk? Kunne han synge? Han sang eh, glimrende. Og han sang eh, rigtig højt. Det var meget, meget lavt på Northside. Øhm, men her, der var jeg så skruet op for, for volumen. Mm. Og ja, yeah, han også bare meget mere power og pondus i stemmen. Når, når man hører ham normalt, så er det jo, det er jo dybt. Han, han tynger med hjertet på mange forskellige måder, Frank Ocean. Ja. Det gjorde han ikke på Northside. Nej. Nej, der virkede han jo som en mand, der ikke rigtig havde lyst ja. til at være på scenen. Jeg så på en video, han var ved at falde inden. Det kan være, at det, det, det, det var det, der havde ham ud. Trippede ham ud. Altså, jeg synes, der var sgu også noget symbolsk i på Nordsite. Der havde han jo en stor hoodie på, som var trykket godt op i hovedet. Hvor at øh, i Göteborg, der havde han en stor øh, løst t-shirt på. Det, det synes jeg på en eller anden måde ja. at sagde altså, hele den der form. For han var sgu mere åben ja. omkring det hele. Han var klar på at, at opleve. Så du nu er han klar til at tage på sin rigtige turné. Ja, nu begynder produktionen jo ligesom at, at være færdig. Ja. Det var han i hvert fald ikke på, på Nordsite. Så vi prøver at høre de der, du havde ja. de der kube ting før vi til. ikke kom meget langt væk fra det. Det er jo øh, nogle ret spændende klip. Og det er noget, du har optaget på din mobil, eller hvordan? Jamen jeg står, det fordi, øh, hele situationen er faktisk sådan, at jeg står ved siden af to øh, normalt religiøse, troende katolikker. Ja. To drenge fra Italien. Jeg tror faktisk, de er fra Kuba, det er bare fordi, det er nogen. Jeg tror faktisk, det er jo et kæreste par. To smukke mænd, står og taler med dem. Hvad fanden er der, der sker inde ved siden af os? Og det, der sker vi ved siden af altså, det stod jeg så op til, mens jeg stod ved siden af de her to italienske drenge, okay. og altså, som er sure. Hvor stod I henne, siger du? Vi står ude på, gaden, ude på gaden, og vi kan så kigge ind. Af, øh, der er sådan, det er nærmest sådan en fængsel ja. i forhold til det, der er foran vinduerne nogle steder øh, i Havana, den øh, hovedstaden der på, på, på Cuba. Vi kan stå lige og kigge ind, og det vi så skal høre nu, ja. det er så det, jeg får optaget lyd derfra. Jeg er 5-6 meter fra det, der foregår. Så jeg vil gerne til at du kan gætte hvad der sker. Hvis yeah. du kan det. Yeah. Så, så får du Så en pizza. får jeg en pizza. Ja, så får du en pizza. Ja. Fuck, jeg Lad os lige prøve. Ja. Yeah. Hvor langt det er klippet? Det er øh, 15 sekunder. Okay. Nu får vi prøve. Der dø den. 2 3 Kan du du kan det? godt gætte det. Nej. Jeg tror, at det er en... Øh, det ved jeg ikke, det lyder jo som en form for karneval. En form for show, nogen der trummer på noget. Ja. Kan det være safidur, der har sådan noget så ind i... Ja, det, ja, en form for safidur kan vi vist godt kalde det. Det der foregår, det er øh, religiøs ting. Det er ja. derfor, de to katolikker, som jeg nævnte tidligere, de to katolske drenge fra Italien, de var sure. Okay. De var almindelige troende drenge. ja de mente, som ham den ene sagde, og det er så altså efterfølgende googlet, det gør man jo, når man hører sådan nogle ting, de mente, at det, der foregik derinde, det var en makaber blanding af katolicisme, den klassiske katolicisme, og så en, en afrikansk naturreligion, okay. som havde bevæget sig over til Kuba. Det gjorde den for, jeg har googlet, det gjorde den for 150 år siden, ja. da, da Spanien havde Kuba, importerede slaverne fra Afrika til Kuba. Okay. Så det er ligesom en blanding mellem en naturreligion og en afrikansk naturreligion. de religion. havde en form for seance? Præcis. Det, der så sker på videoen, og det man jo ikke kan se, fordi man ikke kan se det, det er, at de er ved at sprætte op. De er ved at op? Ja. Hold det op. De offrer. De ofrer geder. Okay. Den helt traditionelle mæsse, men så man skærer en gedder op. Ja. Så det står de og gør 5 meter for os, mens der står to drenge, som står og råber til dem. Det kan man så ikke høre her på videoen. At det er djævle. De er djævle. Okay. Fordi de netop gør det her. Men så det er meget de, de op, og Hvad gør de, gør de så med geden derefter? Den, så hænger de den op, og så ja. skal den bløde ud over sig selv. Eller blødt ud over sig selv? Ja, de hænger, de hænger geden op, og så skal den bløde ud over sig selv efterfølgende. Og det kan man bare stå og kigge på. Og så står ja. der ellers en masse mænd og øh, hammer på sådan nogle pinde. Okay. Det var det, man kunne høre på videoen. Ja. Ja, det lyder meget interessant. Mm. Det ved jeg ikke, om det er noget, vi skal, skal prøve. Vi kan, vi kan prøve at se, om der er nogen, der, der har en, det her i Danmark måske. Der har en gid. Ja, det er en meget udbredt religion på Kuba. Ja. Den der blanding mellem de to ting. Øhm, og man ser det lige også i, i gadebilledet, når folk går rundt i sådan noget helt hvidt tøj. Okay. Jeg har hørt at har du set et ja. ja. Der er sådan øh, en kvinde, der går rundt i øh, sådan hvid med sådan vidt, hvid hovedbeklædning. Ja. ja. Forestil dig det bare hvid over det hele. Så det er sådan der øh, er mange, der går klædt på kurer. Ja, det er religionsfar. Vi skal til noget helt andet nu. Vi skal til, øh, hvad kan man sige? traktion, det er en Pita-konkurrence, yeah. vi skal have sat i gang. Man kan vinde tre Pita-båd nede på Pizza Planet, og som Kasem sagde, så kan man bestille dem online til direkte til Pizza Planet, så man slipper for køen. Yeah. Det var simpelthen en ekstra ny Det er en fast lane. En fast lane Pita. Kan du ikke... Hvad gør vi? Du stiller spørgsmålet først. Jeg stiller spørgsmål ja. Og så når med det samme folk har fundet ud af, hvad det rigtige svar er, så kan de bare komme herop med det samme. Yes. Ja, men, men så vinder så man simpelthen man, man tre pitabrød. Ja. Og spørgsmålet er? Spørgsmålet er som følgende. Hvornår skiftede Pita Planet navn fra pitakorner til Pita Planet? Ja, så hvornår skiftede de navn og fik navnet Pita Planet? Ja. Måske kan man se det på deres Facebook-side. Måske kan man ikke. Vi skal til at have... Ja, som sagt, når man ved det, så kan man bare komme op. Ja. Men øhm, vi skal jo faktisk til at have en, øh, nogle gæster. Ja. Jeg kan se, at de står hernede står med hernede. instrumenterne på, som er i form for rygskjolde. Og hvorfor er det var, vi skal snakke med? Ej, vi er jo kæmpe fan. Kældersnak er kæmpe fane, af bogfinge, Vi mødte jo på festival ja. på Roskilde Festival for to måneder siden efter Hvor de spillede en suveræn koncert. Ja. Vi så dem øh, faktisk længst tid i, hvad kan man sige, i sådan et... Øh, Medarbejderområdet, medarbejder hvor det var helt ja. akustisk Og det var rigtig godt at vi interviewede dem, og vi, blev, vi har været fans lige siden ja, der er vi. Så vi skrev til dem, om de ikke ville komme forbi Og øh, lige snakke lidt Og spille en, øh, en enkel sang Og det ville de, det ville de gerne ja. De kommer her Hej. Og der er en enkelt øh, fan derude Hej Velkommen til Det gør det i hvert fald men ja i har taget det hele med. Hej, mand. Hej. Okay. Hej. Hej. Hvis vi lige finder en mikrofon her. Ja. Og det vi kan det, det se, det er jo Pumatåret, ligesom sidst. Der var noget med en sponsor der. Og en Aarhus kasket, Og så er der fadøl og kan cacao-mælk. Ja, de har været på druk. Vi møder jer kun, når no. I har været på druk. Jo, ja, altså, sidst det var Roskilde Festival, så har vi et vist en undskyldning, har vi ikke det? Absolut. Og du har Puma på igen? Det har vi altså. sammen. Ja, Nike, Nike. Lav, lav, han har Nike på, han er ligeglad med Er det med ikke os? sådan lidt øh, forrældrerisk at have Nike på? Vi smule. alle på. Ja, jogging-bukser. Vi har alle jogging-sæts på. Ja, jogging jogging på. Jeg ved ikke, om vi lige skal starte med nu, selvom det er Så Jeg mangler ind. lidt en stå, men det, ja, det der må jeg jo sidde i sådan en spagal. Du kan sidde lige her. Så kom. Jeg har jo været i Asien, der sidder ikke. de altid sådan her, sådan på hook, når de venter på deres squat. Det, øhm, det kommer. Det med det vi har jo noget alkohol med. Vi har noget alkohol med. I ja. har tømmermand eller hvad nu er. Kunne I tænke jer en lille gin and tonic? Ja, tak. Ja, tak. Ja. Men det skal dobbelt. dobbelt. To gin. Skal du have en gin? Vi har kun gin and tonic. Det er ikke en bar, nej, vi har øh, vi har fundet rigtig, rigtig fint. Gin. Vi har nemlig fået øh, fået nogle gratis gin, kan man sige. Ja. Af Aarhus første destilleri. De hedder oh. Nora Gin. Ja. Som øh, gerne vil støtte det her øh, Aarhus projekt her. Det lyder genialt. Og de har, det her det er den første. Den hedder Sun and Citrus. Han spurgte, hvem skal drikke gin. Er det nogen, der drikker meget? Så sagde vi, ja, det, det tror vi. Det, det, det drikker er. rigtig meget. Og så fandt Jeg han synes, den stærkeste frem Den er på 47 procent. Og den hedder Sun and Citrus. Jeg så ved ikke, om, om, om I er okay med, at vi lige først bare smager af gin. Og så har vi, vi har også noget tonic med. Jeg vil gerne smage det. Ja, vil du smage det først? Jamen så... I er mand, I var ude at spille i går til havneåbningen. Ja, det var vi. Og så var der fest derefter, eller hvad? Ja, yeah. backstage fest, kan man sige. Backstage fest. Hvem ja. var det mere, der mm -hmm. spillede der nu? Det var Folkeklubben. Det var Folkeklubben? Ja. Som jo også er, de er også rimelig mange. Der. Er det ikke det? Okay. Uh, hvad siger du? Er de ikke også rimelig mange? Jo, de er faktisk de, de er nogle stykker. Altså fem, fem, tror jeg, eller sådan noget. Fem Ej, stykker? Ja, det ved vi ikke engang. Det er på de er fire okay. <laughs> okay. Og uh. var det godt dernede? Ja, det var skide godt. Det var skide hyggeligt. Jeg ved ikke, hvad gør med den, der uh, den, vil, den kan vil, jeg du smide den der ikke. Ja. Ja, yeah. det, det er, fordi vi ryger ikke selv. Vi er meget helseagtige. Super. Vi drikker kun gin. Men man kan sige, at I var dernede her, fordi I skulle åbne det her nye område her. Ja. Og I er jo fra Aarhus. Ja. Hvordan synes I, sådan, at byen Aarhus har ændret sig i løbet af de sidste par år? Med alle de her nye områder og så videre. Mm. Det ligner lidt mere en storby synes jeg faktisk. Ja. Altså, der er kommet mange flere sådan store, øh, sådan flotte glasbyggerier og sådan noget. Du ved, hvor Aarhus... Uh, vi er egentlig ikke så vilde med det der glas noget der Vi er mere, vi er mere klar på det hyggelige Men, men altså det, det, det ligner lidt mere en international by nu okay. end, end det gjorde for nogle år siden Og der, der sker meget, det gør der Og er det godt eller skidt. Eller er det en blanding? Det er fint nok, det er fint nok Jeg ved ja. ikke, det, det er sgu fint nok Altså før der var havnen det kedeligt område altså, Så det er da bedre at de bruger det til et eller andet okay. Det eneste der var før det var havnens perle Det er der så stadigvæk men, uh, Ja ja, ja. ja tit, det er tit dernede Ja, sådan rimelig tit Hvad Hva er det, det bedsteste grillbar i Aarhus? <går> de er ja, det er ja, men de, de, de, de også, altså Vi er vi også sponsoreret dem Så det er vi nødt til at sige de <går> ja. er ja. Nå, ja. Hvad får I af dem? Stik flæsk I får stik ja, ja. Og er det er så sådan en gang om ugen Eller ja. hvordan fungerer det? Ja, det er sådan Inden for rimelighedens grænser okay. Hvorfor skulle vi smage på det gin her? Smage den af gin her, her. Og den skulle have jeg nogle citrusnoter ja. jeg, jeg har ikke engang smagt den uh, ren endnu Men det var ikke smagt? Okay Jeg smager den lige rent først Skal ikke få en tonning uden Jo Det kan du godt. Du tørste med derhenne du har selvfølgelig altså også tommermænd. Du har en smule tommermænd også. Ja, lige Hold lidt. Kæft, Hvordan er den ren? Den smager noget. Gør den det? Ja, det gør den. Den smager sådan næsten af... Øh... Ja, det ved jeg det sgu ikke. Det er en, der sparker. Det smager næsten af snaps. Af ja, snaps? Ja. Hold da. Det synes jeg. Det er nogle meget, meget dyre gins. De koster jo omkring 500-600 kroner. Og det er simpelthen, fordi det er handmade det hele. Og de ligger så altså, nede på havnen, har de et destilleri, hvor man kan komme ned, og man kan smage gins dernede, og man, køber Jens, og man kan det ene eller det andet i sådan en form for kemik og laboratorie. Breaking det ligner Bad. Breaking Bad til laboratoriet ja. mere. Sådan to lidt nørder ja. typer der står fifter med det. Det er to på studerende som med sådan det, og så ville de hellere lave alkohol. Ja. Sådan. Ja, sådan vi det i stedet for. Rigtig fornuftigt valg. Ja, det er, er det. Drange, øh, sidst vi talte om. Kan jeg få noget tonic? Det kan du vel. Ja, sidst vi talte om. Der øh, var I lidt på tur med tv 2 Det er vi stadig Det er I stadig igen. Ja. Hvor lang tid har det stået på? Åh, hvornår begyndte vi med det? 3, 2 3 måneder siden, eller sådan jeg... 2-3 måneder siden? Ja. <laughs> Hvordan fungerer det? Jamen, øh, spiller vi højde. spiller øh, vores eget nummer, Jajle, mm. i deres set, i tv 2 Nu får vi en gæst. Jamen, han har Skål. Gange. Kommer Skål. Lidt, ja. Han er stor fan af Bådfænkevej, yeah, yeah. så jeg kan godt, I regne med. Vi er også fan af dig. Og TV2. Og TV2. <laughs> ja. Ja, vi, synger, vi synger faktisk vores egen sang, I Jejle. Steffen Brandt, han er kæmpe så og... men vi er også fan af dem, ligesom dig. Ja, yeah, det, det kan være, at vi gør sådan det. Så må vi skal til TV2 James i stedet ja, for Ja, den. lige præcis. Vi inviterer Steffen ned. Nej, ja. det er måske Nå, for apropos, kort varsel. Apropos Steffen, vi, er der nogen sådan aarhus øh, kunstner, som I ser lidt op til? Jamen, altså, for eksempel mega seje, ja. og jeg ved, at... Øh, mm, Ja, altså alle rapperne kan vi jo rigtig godt lide. Jose yeah. og Johnson og Uso og alle dem der. Ej, Lau han kan ikke lide Uso, men vi andre kan godt. Han kan ikke lide Uso. Nej, han kan ikke lide Uso. Det er fordi han kender ham. Okay. Ja. Nå, så kan man ikke lide ham. Nej, oh, det, ja, det kan jeg godt, men... Ja, ja, fair nok. Ehm. Maduan for eksempel, ham har vi rigtig store fans af. Ja. Ej, ehm, så altså, vi er jo fan af alle de der. Anna Lindet, hun er dronningen. Er det ikke rigtigt? Hvad med Meduna, man? Medina, mand? Medina? Men er der, er der nogen af de kunstnere, I som ligesom, trækker på? Rent musikalsk? Det, det ved jeg ikke altså ikke bevidst jo altså rapmæssigt så er det klart at man er ligesom formet af det område som man kommer fra så derfor så har jeg hørt meget Aarhus v rap og derfor så kan man sige min rapstil du ved ja og vi er også store Thomas Helme fans som vores bassist siger hvem er, hvem er ikke det hvem er ikke det ja, han er god han er nemlig rigtig god Du snakker vi æm... også om det her i forhold til når man kommer fra Aarhus kan man så ligesom mærke at det er sværere at slå igennem som musiker i forhold til hvis man bor i København ja det kan man gøre Ja, ja, det kan hvordan, altså, det handler ikke er, om at være for Aarhus, det er mere, hvis du bor i Aarhus, så bliver ja, ja, det lidt sværere. Fordi ja. du ved, jeg tror bare, der er mange ting, der foregår derovre som, som det er en god idé at være med til at være en del af. Ja. Så. Men de er især boende i Aarhus. Jeps. Det gør jeg. I. I, I kunne aldrig ja. finde på at rykke fra Aarhus. Nej. Det, <laughs> det, det, I i hvorfor det? Hvis I vinder i Ja. Okay, så hvis I vinder vender, hvis vi får lige på lige det. Det er, det er, det er ikke jeg ikke enig i så det, helt vildt over. Okay. Det er ikke der er, der, er, der er ikke nogen af, os, der har planer om at flytte. Vi, vi vil gerne. Vi kan godt lide den her by. Den dejlig by. Og okay. jeg okay. også mærke på en eller måde, at byen inspirerer jer, altså i form af jeres musik, nu har I lavet Smilets by og så videre, hvor I synger om nogle af, af stederne i Aarhus. Er det noget, der ligesom sker? Øh, hvad er spørgsmålet præcis. Jo giver det jer en form for inspiration. Ja, det er jo klart, det gør det da selvfølgelig Altså, vores venner her i Aarhus Og vores kærlighed til vores hjemby. Og man kan sige, vi bruger også meget Aarhusiansk slang og sådan noget Som er meget serien for præcis den her egen Og sådan så på mange måder Lever Aarhus i vores musik, men slang, hvad kunne det være? Det tror jeg ikke, jeg kender Jo, det er sådan noget som stil for eksempel Stil? Stil, helt stil Og længe fin Helt stil. Vi er jo de lidt mennesker ja. Er det ja. ja. Der er ikke meget slang i ja, Men helt stil, det betyder sådan... Det er, fedt. Det er mega fedt, det er bare lækker, det, det er bare nice. Helt stil? Helt stil. Helt stil. Okay. Ja. Noget kan være stil, og så kan det være helt stil. Det er så Det er sådan en form Det er lige det til den toppen, du ved. Okay. Ja. Yes. I spiller jo, I spiller jo vanvittigt meget. Ja, vi spiller meget for tiden. Vi skal til Aalborg. Aalborg i aften med vores øh, bassist og vores... Øh, vores To horn, vores blæser ja. og vores producer, som lige er gået over i barn eller et eller andet, tror jeg. Og hører der altid bar og alkohol med? Ja, som oftest. Det handler om at hygge, om at, om at hygge sig jo. Altså. Det er det, vi gør på scenen, når, når vi ikke er på scenen. Okay. Så. Drenge, i forhold til jeres instrumenter, er det hele koblet til? Nah ja. her. Ja. vi vi har bare guitaren med, så tænker vi lige give et lille øh, ja. mikrofon, Lille akustisk. Men vi skal have ha -ha, vi skal har mikrofoner vi have nok. Mikrofoner. Vi har tre mikrofoner. Vi får øh, vores øh, lydmand. Ja, de to, de til lige to, kom op. er Har du bas med? Nah, fuck mand, Okay, så får vi så får vi Ja, det er godt. I er jo på Vi inden, inden med lige bliver sat op her. Det er den sang vi gerne vil høre, det var Smittes by. Havde vi sådan mere eller mindre bestilt, kan man sige. Hvorfor har I skrevet den sang? Øhm. Det er fordi vi elsker Aarhus altså. Det er en hyldest ja, altså. Han er lidt dårlig i dag I der er en hyldest til kvinden ikke? Jo, altså, det kan man sige Det er en hyldest til rappenskralderne ja, Ikke så meget kvinderne, men ligesom rappenskraldedelen Ja, Mads han har en i dag Anyway, vi skrev Smiles by", fordi vi mærkede At mange af vores venner de rejste fra byen Og så lavede vi ligesom en sang til, til dem der Som er flyttet til København Men hvor vi ved ind og stener, at de savner at bo herhjemme Okay Hvad skulle der til for at I lavede en hyllesang til kældersnak? <laughs> det ved jeg sgu ikke Er det noget øh... med fem, fem besøg? Det skal så... være på flaske flasker, er det det der i hvert fald Og så... <laughs> en, en pizza fra Pizza Planet måske <laughs> Det er ikke en dårlig, uh, dårlig deal jo. jo, I må, må sidde eller stå nu. eller hvad er Nej, skal vi ikke stå eller hvad? Ej, er simpelthen... Hvorfor er du så? Ej, hold nu op Okay, fuck det, så sidder vi sgu ned der er lidt øh, tømmer, men der i dag Lige nu på, på drengene fra Båfinkervej yeah, Okay, kom, vi står op, vi står op. Okay. Øhm, Det skal lige siges, vi spiller hernede i morgen Det må jeg gerne lige nævne, så mange gange I kender program Vi spiller hernede i morgen kl. 7 yeah. øh, Til noget, der hedder Fresh Eller Also Fresh, som er sådan et Urban arrangement Så kommer vi og giver en øh, En øh, rigtig koncert, en lidt koncert Lidt længere koncert Det er en teaser Det er en teaser hvis kan lide det, så kom ned i morgen klokken 7. Og der bliver det helt stil. Der bliver det helt stil. Helt stil. <fartil> la la la oh, bare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 Uh. Ratter på min cap, samler min task Træder Træt af det som en turist over alt ved Slukker cigaretten og hopper op på trappen Hold havbris, min blikket mod min hjemby Den eneste grund, jeg endnu ikke er blevet sindssyg Ja, jeg følte mig palle alene Har det som om jeg ikke passer ind Som det tredje jul eller den glæde veninde af dit hjem hvor du har din kasser med ting, jeg fucking skabt her Tjek det, når jeg snakker En af mine venner ringer i et sprog, jeg genkender havn og prøve konsonantløse sætninger Jeg født halv-alsiersk og hal dansk i en verden Hvor vi tænker amerikansk, men jeg er helt osiansk Og hele tiden pas få, Uanset hvor livet så fører mig hen Ved jeg, hvor jeg, hvor jeg hører hjem yeah.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 Sønders skam danser rundt med tungt kraften yeah. så på, alt for barn til Antifacisterne i Mølle Parken Både de kloge og, og I botanisk med bold, million, oh, og Det er jo en som et hold um. Om solen skinner, vi har en lølig faktor dem med pengene for syn, Resten som de plejer Smilets by Vi ved at lortet smitter af Går der en petit bitse ved det Nye, ligger på mig Vi er alle sammen standpunkter Multikulturelle måde at tale på Og rappe skælder Dans, bro, øh. Så hvis du falder på hovedet fra en salto Hjælper vi dig op og giver dig noget Fald tilbage på det er i Aarhus Hvad byen med det dårligste fodboldhold til dato Men så er det godt de os og hvis vi skrider på i tid Punkt kommer vi tilbage som en stork i i For selv når du er langt fra Smiles by og du har været væk ud i den store verden, så ved hun at du altid vender hjem til hin. Til hin. For selv når du er langt fra Smilersby og du har været væk ud i den store verden, så ved hun at du altid vender hjem til når du er langt fra svilets by og du har været væk ud i den store verden Så ved hun at du altid vender hjem Til hende Til hende Sådan, giv en kæmpe til Bøgefingervej Tak skal I have Kommer ned i morgen klokken 7, så lover vi, så gør vi os ekstra umage Men drenge, det var skide fedt At ja, de ville komme forbi der godt. Der er en Båh, her, det er gratis i morgen klokken syv, så du kommer bare. Han er der i morgen, det er helt sikkert. Ja. Tak, Fedt. Du? Tak for den her gang. Held og lykke yes. med det. God du og god fest du til jer derude. Ja, held og lykke det er, med det er, tømmermændene. Det og tak for gin. Ja. Vil du have en lille opfylder med? Nej, den er okay, den er næsten, ja. den er halvfug. Nå, vi ses. Lykke. Lykke. Vi skal videre til en lille hængeparti. Ja. Pizza konkurrencen. Der var en fyr op før. Mens de spillede. Som fibrilsk brød og få fat i os. Ja. Han havde pizza-svaret. Har vi pizza-mand? der et eller andet sted? Var det ham der kommer der? Pizza. Der er en ven med os. To pizza-drenge. Jeg tager lige mikrofonen til dem. Hvor har vi den, vi havde før? Kan du lige fortælle om konkurrencen, Anton? Konkurrencen. Jamen det var jo, at man skulle svare på, hvornår at Pizza Corner ændrer navn til Pizza Planet. Og så kunne man vinde tre pizza-brød. Hej med jer. Goddag. Hej. Hej. Kan I lige sige navnet i mikrofonen? Anders. Anders. Og Lukas. bare sætte den her lækre sofa. Yes. Velkommen til. Tak. Ja. Hvad laver I til daglig? Studerer medicin. Ja, jeg er nede på ingeniørhøjskolen. Medicin og ingeniør. Okay. Og er I her fra byen, eller hvordan? Nej, jeg er fra Vejle. Du er jeg, jeg bor i Aarhus. Okay. Hvor, Hvor lang tid har du boet, du boet i? Ja? Uh, et år, må det være nu. Okay. Akkurat ah, det, det, det samme, samme by samme sted Nå, også samme for Vejle, Vejle. Ja. Ah, Gode gamle kammerater Hvordan er Vejle? Stille. Eh, Ikke så fed som Aarhus men. <laughs> ja, okay, fin. har det været godt så at komme til Aarhus? Har byen taget godt imod jer? Det synes jeg er bestemt Flinke mennesker, glade mennesker over det hele okay. øh, God stemning. Og har I været ude og smage på nogle af de forskellige fastfood-former, man kan få mm, her? Yeah. Ja Hvad er øvelingsstedet? Altså, vi er rimelig tilhængere nede ved Street Food, faktisk. Ja. Der er, så sådan en ting, det er fedt at komme fra Vejle og så komme op til Aarhus. Der, sker sådan, der er sådan nogle ting. Klart. Det sker sgu ikke i Vejle. Og har I været nede og smage Pizza Planet? Et af gange, jeg har været den... ah, Du nikker. Det. Du nikker voldsomt. Ah, du er. er et stort fan. Stort er stor fan af det. Det er lækre pizza. Det er det, bestemt. Øh, altså, der er jo mange muligheder nede ved Street Food. Mange lækre muligheder. Øh, hvis man er til det lidt mere greasy. Det er jo det. Men hvad øh, er sådan øh, favoritterne i Aarhus af fastfood? Pizza Planet er nok ja, en af dem. Eller? Efter en god bytur eller sådan noget, så er også deres bøkker dernede, hvad de hedder. Okay. Okay. Ja, det er ja, præcis. Doktor food. Og vi havde, vi havde det spørgsmål, der hed, hvornår skiftede de navn til Pizza Planet? Og hvornår gjorde de det? Jamen, øh, ifølge deres Facebook, så skulle det være den 30. juni. Den 30. juni? Og er det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Oh. <laughs> Kæmpe hånd. Så ryger der altså to øh, pizza brød. Jeg vil direkte jeg kan tre pizzaer. Tre stykker. Jeg direkte jeg Vi har ja. en lille ginus. Jo, ja. Det vil I til. Jeg gerne. Laver du to bare de rene, så det smager. Så nu vi lige to. Snaps. Vi uh, smageren først og så tonic. Helst. Helst smage først. Ja. Ej, hvor lækker. Det kan vi godt lide. Nora Gin. Det stiller vi. Sådan. Du sagde det uh, efter byen, så var det jo godt med en dockbygger. Hvor ja. ja. hvor plejer du at tage byen byen? Altså her i Aarhus. Ja, du kunne bare lige til mikrofonen. Uh, her i Aarhus er det der, det er Shien, vi plejer at stå og spille lidt til at starte med. Så, så når man ikke kan huske mere, så ender det ud og dannes i stederne. Sådan. Og er det så mere sådan salsa, som Kristoffer ja. eller er det basarm? Jamen, vi snakkede lidt om det. Altså, det er, der ryger lidt salsa trin. Der er den der, hvad skal... det, du det? S-tallet? Det er S eller 8. S'eren og 8 Ja. Okay. Jeg tror, jeg er mest til S'et, så er det, det simpel er det ikke det? Så længe det ikke er frem ja, og tilbage, det, tror jeg. Ja, lige så lige præcis, tror jeg, det er helt okay. Så, ja. så holder man så uden for Fedt. Jeg på at smage vores det. gin her gang. I kan selvfølgelig lige smage men vi har lidt travlt, vil jeg nu er jo ja. lidt tovholder på det. Jamen det er godt. Det skal vi Så vi kan det. ikke slutte hele dagen. Jo, tak Fedt. for det, drenge. Helt og lykke med, med pitaen der. Tak for det. Der skal kommer flere have... mennesker til. Ja, Altid. det er det. Det er jo også lige en enkelt sang der, det kan altså trække mange. Det kan trække rigtig mange. Desværre kunne de kun spille en sang. Men vi skal jo snakke med en musiker til. Til, ja. Vi skal tale med Jeppe der, Ja. som er Aarhus' nu tidligere Holstebro mand. Ja. Øhm, det er en af mine gode gamle venner hjemmefra, jeg var fra Holstebro Så derfor lader vi dig tale lidt med ham til at begynde med Ja, det er jo noget med, at der er en historie, ja. som han har oplevet i Aarhus, som vi skal høre Og så skal vi høre hans sang også, Ligenagtig. som så bliver, bliver afspillet Han mødte en pige i Aarhus for efterhånden en del måneder siden som han, øh... Man skal selv fortælle Ja, ja. lad os holde den prik, ja. prik, prik, prik Jeppe, du, kan en, øh... Jeppe. du komme op du skal også have en gin, skal du ikke det? Hej, hey, hey. Goddag. Velkommen. Tak for det. Jo. Jamen altså, nu I byder, så siger jeg jo ikke nej. Nej, du får også Så, så kan du få gin. den anden gin, som ja. er lavet på kartoffelmel. Kartoffelmel? Ja, ja ah, var... den er lavet på kartoffel. Kartoffelmel. <laughs> lavet på kartoffel. Det var ø, den første gin, som de lavede på Norddestilleriet. Okay. Det var faktisk derfor, de overhovedet oprettede Nord-gin. Det var fordi, at ø, ham der nede fra Troels, som er ham, der har det, han føler, at der mangler noget, som ligesom var lavet på kartoffel. Ja, Nå, jeg troede ja. faktisk, at det meste alkohol blev lavet på kartofler. Ikke til Det Åbenbart okay. ikke, går han er åbenbart helt øh, vildt med kartofler. Han er meget nørdet. Kan du åbne den her? Ja. Så kan du måske sige lidt om, om Jeppe Loft er hvem han er? Jeppe Loft, kan du selv egentlig, øh, gøre det? Skal du fortælle om mig selv? <laughs> fra <Holstebro. laughs> Ja, fra Holstebro, ja. Og lige flyttet til Aarhus for nylig. Øhm, og, øh, jamen, hvad er der at sige om mig? Jeg... Prøver sådan så småt at være fuldtidsmusiker efterhånden. Det går... Og er det, er det svært at blive fuldtidsmusiker? Ja, det, det er svært at skrave, skrave nogle penge sammen til, til noget husleje, sådan måned efter måned. Men, øh, men når det er, så man prøver sådan at, at, at sige ja til det meste, så, øh, så kommer det lidt øh, forskellige steder fra. Ja. Så øh, nogle måneder går det rigtig godt, og andre måneder går det rigtig skidt. Men, øh, men det, det er ligesom livsstilen. Og kan man sige, at du har haft lidt et gennembrud? I løbet af den her sommer her? Ja, altså man kan det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at mit, min seneste single er den, der har klaret sig klart bedst. Øhm, og den kom jo i foråret og har, er blevet spillet flittigt hen over sommeren, så, øh, så øh, det er da i hvert fald øh, det tætteste, vi er kommet på et genbrud øh, so Ja, og det endte jo faktisk ud i, at du skulle spille på Grøn Koncert? Ja, jeg har været på Grøn Koncert-turné hele Hele sommeren. Det har været fantastisk. Ja, og hvordan, hvad var det, det var for noget? Det var ligesom konceptet altså med den scene der. Ja, det, jeg var med sådan en konkurrence, hvor der var blevet valgt ni upcoming artister ud, som øhm, øh, var med i konkurrencen om at, om at blive blandt de tre, som øh, kunne få lov til at spille på grøn koncerter. Og der var jeg så, så heldig, at øh, folk havde valgt at streame min øh, sang og øh, stemme på mig sådan øh, personligt øh, nok til at... Øh, at det ligesom blev mig, der var heldig nok til at snige mig med. Så jeg har været på grøn hele sommeren, og det har været fuldstændig, uh, fuldstændig vanvittigt. Og du var afsted som med Skins? Som med Skins og Bro, ja. Og Bro, hvordan var det at være afsted med de to drenge? Det var en fornøjelse. Det var to rigtig fine fyre. Uh, de har lidt større hits, end jeg Det er ikke nogen hemmelighed. Uh, men altså, det var, uh, det var fodret gammel. Fedt. Og man kan sige, at dit, ligesom dit, uh, dit største hit... Den baserer sig på en Aarhus historie. Ja. Hvad var det, kan du fortælle, hvad der ligger til bund for, for sangen? Jamen altså, når jeg skriver sangen, så tager jeg altid udgangspunkt i uh, mit eget liv. Og uh, kender du Emma, som sangen hedder, den uh, tog også udgangspunkt i en uh, episode, som jeg oplevede i Aarhus, hvor jeg mødte en ung pige, som jeg stiftede bekendtskab med i, uh, i meget, meget kort tid, uh, og ja, det eneste, jeg fik fat i, det var lige, at hun hed, øh, hun hed Emma. Okay, og det var i bytet? Det, det var nede i O'en, ja. Okay. Øh, at jeg mødte hende. Så øh, Emma så. Igen, det der med at, at skrive sang, der sådan, tager udgangspunkt i ens sådan liv. Når er, sådan, du så oplever et eller andet, hvor du tænker, at hende der, hun der var, var lidt for sød til bare, <laughs> yeah. bare lige at, øh, at sus væk igen. Så, øh, så sidder man derhjemme og i studiet, og så lige pludselig så får man skrevet en sang, som... Øh, som, øh, som handler om en situation som den der Ja, og en pige der hedder Emma Og en pige der hedder Emma, som jeg ja Som du så gerne ville vil finde Som jeg så gerne ville finde, ja Nu har jeg, jeg øh, vil ikke sige at jeg er opgivet Men øh, jeg har næsten kastet håndklædet i ringen ja. Jeg synes jeg har prøvet alt Nu var jeg rundt på Grøn Koncert hele sommeren I hele landet Og øh, jeg synes ikke rigtigt jeg kunne se hende nogen steder dessverre. Okay, så hvis der er nogen herude der hedder Emma Og kan huske at ja. jeg er med der fra en aften i Aarhus Så kunne det jo være det var hende det, altså, hvis vi er så heldige, at hun sidder på, øh, i Mølleparken i dag Det jo så, øh, være så er hun velkommen til at sig Så kan vi jo få en, en date med en pizzabrød Det vil være helt genialt <laughs> Men skal vi prøve at høre den kan godt de kicker, for det gør sikker på men tager sig ikke af det, for hun kan ikke fatte, at hun er speciel Og alle de tror, de ved, hvad hun bruger, men nej nej For hendes parfume er hendes egen Og hun har ikke gjort noget for at få den til at kigge, nej Men hendes klare blik, og de kigger hendes vej Emma går i byen for at tage hjem alene. For der findes ingen, der kunne nok til hinanden. Nej, nej. En ikke de dyre bjerg, der, der fyre penge. Så hun kan se dem. Så hun kan se dem. Hun ved, ikke, hun er en ene, der er ingen, der ligner det hun gør. Man kan let se, når hun går forbi At hun tager. Men hun lever ikke for at stå i det spot Hvor hun står Der lige meget hvad Bare skinner Og hun har ikke gjort noget For at få den til at kigge, nej Men hendes klare blik Gør de kigger hendes vej mig går i byen for at tage hjem For der findes ingen, der er nok til hende Nej, nej En ægte de dyre døgn, der er fyret penge Så hun kan se dem Så hun kan se dem Jeg kender ikke Emma Men er der måske nogen, der kender hende? For Emma er blind Jeg kender ikke Emma så hun måne alle de smukke ting Alle ser i hende Emma går i byen for at tage hjem alene For der findes en, der er god nok til hende Nej, nej En ægte dyre dreng, der fyrer penge Så hun kan se dem Så hun kan se dem Emma går i byen for at tage hjem alene, for der findes ja. en, der er god nok til hende, nej, nej. En ægte, dyre dreng, der fyrer penge, <tryk> Ja, Jeppe Lofdager, giv ham lige en hånd derude. <tryk> Kender du, Emma? Og nu skal vi snakke om... Hvad kan man sige, den nye måde at være musiker på? Ja, for man kan sige, altså som er også valgt at døbe... Har du tænkt for mye Det tror jeg, ja. Ja. Både dig, Skins og Bro, I blev døbt. Kan du huske det? St Streaming-stjerner, tror streaming -stjerner. jeg. Ja. Streaming-stjerner. <laughs> Hvordan har du det med det? Øh, det har det fint med. Øh, det, det fede ved streaming, det er, at folk aktivt går ind og øh, vælger musikken øh, til. Øh, og når du bliver streamet, så øh, kan man sige, ja, altså... Folk er bevidst om, hvad de streamer i modsætning til i radioen, der, der har du ikke noget valg. Du har måske en, et valg om, hvilken kanal du vælger at, at tune ind på, og, og har måske tillid til, at den kanal spiller øh, en type musik, som, som du godt kan lide. Men, men streaming, der kan du ligesom gå ind og, og, og, og vælge det hele selv. Og, øh, så, så jeg vil da sige, hvis jeg, hvis jeg skulle vælge, ville jeg da foretrække streaming, i og med, at her det folk selv, der går ind og, og, og trykker. Men hvad med sådan den helt old school med, med CD'er og så videre? Er der ikke også noget charmerende ved det? Jo, nej, jeg ved ikke, om jeg synes det er så charmerende. Jeg kan godt se det charmerende i vinylplader. Øhm, men øhm, men det, det, er jo et, altså, det er jo et medie, ligesom DVD'er også efterhånden er, er ved at være død, fordi at, at streaming både på, ja, på øh, os som radio i, i podcast podcastformen øh, er ved at dø fuldstændig ud. Øh, så øh, hele det fysiske aspekt omkring musik og øh, film og, øh, og den slags, det er, det er efterhånden uddødt. Og øh, det, er ikke noget, der, det er ikke noget, der generer mig overhovedet. Øh, det er det. Du, øh, du startede som øh, rapper. startede som rapper, ja. startede som rapper. Hvornår blev du popdreng? Jeg har altid været popdreng, men øh, jeg har nok været bedre til at rappe, end jeg har været til at synge til at starte med. Det er, det er jeg nok stadig egentlig. Øh, men, øh, men det kommer sådan lidt hen ad vejen. Så altså, jeg er altid øh, egentlig bedst kunne lide popmusik. Øhm, til at starte med var det måske lidt nemmere at lave rap, fordi det var noget med at finde et eller andet beat ind på YouTube, og så downloade det, og så øh, lægge noget rap over, hvor nu der laver vi jo det hele selv. Øh, så det, det er lidt mere kompliceret trods alt, men, øh, men også federe, og det resultat, du får ud af det, er som regel bare mange, mange gange bedre. Ja, fordi nogle gange kan man som musiker få det der det men man uh, er popmusiker Og det er ja. måske ikke lige så fint som at være så meget andet Nej, i nogens øjne er det mig. i hvert fald ikke uh, Altså jeg har det jo sådan uh, altså, uh, Hvad skal man sige Jo flere mennesker du aktiverer med din musik Jo større en succes er det altså, Jo flere mennesker der der, uh, der gider at høre det Og synes om det Og får en, uh, en bedre dag at lytte til det Jo uh, større succes er det i mine, uh, i mine øjne Så um, for mig, der handler det mest om at gøre, gøre andre mennesker glade og lave noget musik, som de gider sætte på i deres hverdag, eller når de fester, eller Så hvad de laver. Du, du tror på, at, at fremtiden for dansk musik, international musik, det vil være streaming. af en sang ad gang eller vil det være albums? Øhm, det, altså... Efterhånden så, øh, så kan man sige, at singler øh, vinder mere og mere frem øh, I modsætning til i gamle dage, hvor albumformatet var, var ligesom det helt store øh, Nu er det ligesom single langt de fleste artister, de, øh, de brander sig på Jeg har jo heller ikke udgivet hverken en EP eller et album øh, Og det, det, det er egentlig fordi, at jeg tror også i gamle dage Eller bare for 10 år siden, der, der var det meget sådan, at hvis du lavede et album Så var det vigtigt, at du havde 2 tre gode singler på albumet og resten du ved, folk købte albumet alligevel, fordi nu havde de hørt to-tre gode sange, og havde så også en forventning om, at resten var godt. Det gælder selvfølgelig ikke alt. Men øh, jeg tror i dag, der er det blevet meget sådan, at... at hvis det er sådan, at du smider et nummer ud, så skal du altså være 100% sikker på, at det er et godt nummer. Mm. Du, du tænker ikke, man dræber lidt i forhold til det der med at udtrykke sig som? Nu jo, sikre. det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Men øh, jeg tror ikke, at... Jeg tror dem, som øh, hvad skal man sige, har ambitioner om at... Og, øh, Brand sig selv som en eller anden sådan Lidt mere kunstnerisk kunstner øh, Typisk vil, øh, vil Holde sig til albumformatet Fordi at øh, der kan du ligesom skabe dig et image øh, på, en, på en lidt anden måde End du, du kan via singler Og så øh, Super kedeligt spørgsmål her til sidst Men øh, fremtiden for Jeppe Loft <laughs> Fremtiden Jamen der kommer en ny single øh, om en måneds tid ja. Håber vi på øh, Og Ja, det glæder vi os til at se, hvordan den kommer til at gå Det er jo svært at sige på forhånd Vi har i hvert fald lagt en masse, masse Arbejde i det Og så ellers, jamen, vi, vi tager den lidt derfor Vi ser, hvor godt det går med den Hvis det flopper fuldstændigt, så tager vi den derfor Og hvis det bliver en kæmpe succes så, så ser vi, hvordan vi kan fortsætte Den stime der Fedt. Vi ønsker dig i hvert fald alt muligt Held og lykke tak for det, ja. for at tak. Af. Og nu er vi jo faktisk øh, Så småt ved at være færdige Men vi har jo en, øh, vi har jo en konkurrence mere Ja. Yeah. I den helt store gavebud her. Det har vi. Og det, er jo, det er jo tre pizza er til vores allesammens Pizza Planet. Pizza Planet. Fantastisk sted. Der er lam, der er kylling, der er falafel. Ja. Yeah. Der er det hele. Men vi har jo ikke helt fundet ud af, hvordan vi finder vinder. Altså, jeg er en sokker for en god historie. For en god historie. Ja. Det var ja. Så hvis en person, to, tre personer har lyst til at få nogle pizza fra Pizza Planet... Så skriv til os. Skriv til os ind på Kældersnak på Facebook. Ja, og vi kan jo også sige, hvis der er nogen her, der lige sidder og, og har en god historie lige her på falderebet, så må man jo gerne lige komme op og, og fortælle den. Og så kan man altså sætte sig ned igen med et gavekort til tre pita'er fra Pita Planet. Og hvis der ikke er det, så gå ind på vores Facebook. Den hedder Kældersnak. Og der kan I sende os en besked, og I kan også finde os inde på iTunes Kældersnak Podcast. Med en lille sød forklaring om, hvorfor I skal have de der tre pita'. Ja. Og så er der vist ikke andet at sige en øh Tusind tak, fordi I lyttede med. Og I må have en uh, rigtig god dag. Og vi skal ned og drikke nordjinn uh, nu. Det skal vi. Hej. Hej.